בעזרת השם, ספר העצות המבוארות, מועדי השם, שבת. א. א הידי הרחיצה בחמין, לשם שמיים בערב שבת, זוכים לתיקון הברית. היינו, להישמר מאורים רעים ולמחשבות רעות, שזה עיקר תיקון הברית, כמובן בכל ספרי אדמוזל, שעיקר תיקון הברית הוא שמירת המחשבה מאורים רעים. וכן על ידי קריאת שניים מקרא ואחד תרגום בערב שבת, זוכים לתיקון הברית. היינו, לתיקון המחשבה, שזה עיקר תיקון הברית, כנ"ל. ב. על ידי שמירת שבת, זוכים לאמונה. היינו, על ידי שנזהרים ממלאכה, ממשא ומתן, ומכל מיני עניינים האסורים בשבת. וכן נמנעים מלדבר דיבורי חול האסורים בשבת, כמבואה בשולחן ערוך. על ידי זה זוכים לאמונה אמיתית. וכן, גם כל הצדקות שנותנים, אין להן שלמות רק על ידי שבת, שהיא בחינת אמונה. היינו, אם נותנים צדקה מחמת אמונה שמאמינים כי צריך לתת צדקה כדי לקיים את המצווה שציווה השם מטבח. ואם נותנים את הצדקה לעניים הגונים או לצורכי קדושה אחרים, כי מאמינים שזה רצון השם, או אז יש לצדקה חשיבות ושלמות. אבל אם נותנים צדקה לא מחמת אמונה, או נותנים לעניינים שאינם לרצון השם יתבח, וצדקה זו שנותנים, ומחמת חלישות הטבע שאי אפשר לו לסבול חסרון הפרנסה של הזולת, או סיבות אחרות הגורמות לנותן לתת, או שנותנים צדקה מחמת כבוד, אזי צדקה כזו אין בה שלמות וחשיבות. ומבואר גאות אמת ואמונה, סעיף ט"ז. וכל הברכות וכל ההשפעות המושפעות לאדם על ידי מצוות שלמות וחשיבות רק על שבת שהיא בחינת אמונה. היינו, רק על ידי שמאמינים כי הן מהשגחתו ידבח. כי האמונה מקור היא לכל הברכות. של כל המעשים טובים. כל המעשים טובים אין בהם שלמות וחשיבות. אלא אם מקיימים אותה מחמת אמונה, היינו מחמת שכך ציווה השם מטבח. וכן אפילו התעסקות בדעת אמיתי, היינו בלימוד התורה ובספרי מוסר מצדיקי אמת, אין בהם שלמות וחשיבות אלא על ידי שבת אמונה, היינו רק כאשר עוסקים בהם לשם שמיים באמת. ג. עיקר הקדושת שבת, בחינת אמונה, ממשיכים על ידי שמירת הברית. היינו, אי אפשר להשיג קדושת שבת ואמונה אמיתית, אלא על ידי תיקון הברית. וגם להיזהר מחילול שבת כפשוט או אפשר, רק על ידי תיקון הברית. היינו, תיקון המחשבה מערעורים רעים. ומטעם זה נושאים לצדיקים לשבת. כי עיקר הקדושה צדיקי אמת הוא שמירת הברית בשלמות. היינו, רק הצדיקים שזכו לשמירת הברית בשלמות, אלו הם צדיקים אמיתיים שאליהם צריך להתקרב, ואליהם צריך קודש, שבת ושלמות אמונה. כי על ידי ההתקרבות לצדיקי אמת, זוכים לקדושת שבת כראוי, ובפרט זוכים להיזהר מחילול שבת. גם על ידי התקרבות אמיתית לצדיקי אמת, זוכים לאמונה קראוי, ואמונה אמיתית, היא שלמות של כל המידות והמעשים. היינו, טובות. היינו, כל המידות והמעשים טובים, אין בהם חשיבות ושלמות, אלא אם מקיימים אותם מתוך אמונה אמיתית, כאמור למעלה. ד. כל אדם צריך למשוך את קדושת השבת לימי החולין, כמבואה באות אמת ואמונה, סעיף מ. וכפי הקדושה שהאדם מקדש את ימות החול, היינו, לפי סוכיו וענייניו בימות השבוע, בקדושה ובכשרות, הן במאכל ובמשתה, הן במשא ומתן ומלאכה, הן בעניינים אחרים, כן מסתלקת ימנו זוהמת הנחש. היינו, שעל ידי זה הוא מזדכח המצוי בו, הן מצד ההולדה, הן מצד מעשים רעים ומידות רעות שבו, ועל זה מתקן הדיבור. היינו, שעל ידי שמקדשים את ימי החול כמבואר למעלה, זוכים להינצל מדיבורים פגומים, וזוכים לדבר דיבורי קדושה, תורה, תפילה, אווירת השם וכו'. היי, על ידי קיום מצוות נדר, היינו, שנודרים ליתן צדקה, או שנודרים לעשות מעשה טוב וכו', ומקיימים תכף את הנדר, זוכים לעונג שבת. היינו, שזוכים לעסוק בכל תענוגי הגוף ביום השבת, רק לשם מצוות עונג שבת, ולא מחמת תאוות הגוף חלילה. וגם זוכים על ידי זה לאכול בקדושה ובכשרות ראויה בימות החול, שזה נחשב בכלל עונג שבת. כמובא בליקוטי מוהר"ן חלקה לסימן נ"ז, שעונג שבת מרמז לאכילה בקדושה ובכשרות. וכשאדם זוכה לעונג שבת, כמובא בסעיף זה, אין לו צריך לטענות, כי הוא פועל באכילתו אותן פעולות שהיה פועל על ידי תענית. היינו שזוכה על ידי אכילה בקדושה ובכשרות, שהם בכלל עונג שבת, להכניע את מידת הכעס המגונה ולהשיב חוכמתו. כי מבואר בדברי חז"ל, שעל ידי כעס מאבד האדם חוכמתו. אבל מי שזוכה להכניע כעסו, זוכה שהחוכמה שניטלה ממנו בעת שנפל ונכשל בכעס, מאחר ולא הכניע אותו, אותה חוכמה מוחזרת לו על ידי הכנעת הכעס מעתה ואילך. ועל ידי חוכמת אמת מאיר את פניו צלם האלוקים שבו. ועל ידי זה נופלים שונאיו לפניו. היינו שנכנעים ומתבטלים לפניו, ושום נברא לא יכול להזיקו. כמובן בפסוק, ומוראיכם וחיתיכם יהיה על כל חיית הארץ וגומר. ו. אכילת שבת יקרה וחשובה היא מאוד. כי מאכילה זו נעשה קדושה ואלוקות גמורה, בלי שום תערובת כלל. היינו שלסיט רעך אין שום חלק באכילת שבת, אם אוכלים אותה בקדושה ובכשרות לשם שמיים באמת, כמבואה בסעיף A. כי אכילת שבת כולה אלוקות, כולה קודש. ועל ידי אכילת שבת בקדושה ובכשרות כראוי, שזה בחינת עונג שבת, כמבואה בסעיף A. על ידי זה מתבטל הכעס מן האדם, וכן בטלים ממנו כל מיני שונאים ומזיקים, וזוכה לאהבה ולשלום עם כל אדם. ז. צריך להרבות במצוות צדקה, כדי לזכור לשלום גדול. היינו, על ידי עונג שבת, משמע אכילה בקדושה ובכשרות, וקיום מצוות צדקה, זוכים לאהבה ושלום מרובים כל כך, עד שכאשר מתאספים חברת אנשים, מדברים הם איש עם רעהו מחמת גודל, אהבה ושלום. כי יש אנשים שבאמת אין ביניהם שנאה איש לרעהו, אך מאידך גם שלום ואהבה אין ביניהם כדי לשוחח איש עם חברו ביפגשם. אבל על ידי עונג שבת ומצוות צדקה, זוכים לאהבה ושלום באמת ובשלמות. היינו, בהתאסף אנשים איש עם רעהו, מדברים באהבה ואחדות אמיתית, כי על ידי אכילת שבת נשלם הפה באור גדול. ח. ביום השבת נמשך בחינת לחם משנה, היינו משנה תורה, על ידי צדיק האמת, ועל ידי זה זוכים לחדש חידושי תורה על חד טרנד. היינו, שעל ידי קדושת שבת מגלה צדיק האמת חידושי תורה נפלאים ונשגבים, ואפשר למצוא בלימודי תורה אלו מוסר רב, התעוררות גדולה ליראת השם ודעת גדול להבנת האמת, שאלו מכונים חידושין דאורייתא, כי על ידי הלימודים האלו חודרים באדם המקשיב להם באמת דעת חדשה והתעוררות גדולה לקיום התורה. ומחמת זאת מכונים לימודים אלו חידושין דאורייתא. וקדושת השבת משפיעה ברכות מרובות בכל העולמות. ושולחת הערות בכל המדרגות. היינו שאפילו אנשים פשוטים, ואפילו אנשים הרחוקים מיראת השם, כאשר הם שומרים את השבת בפשיטות לשם שמיים, כמובן בשולחן ערוך, זוכים הם להערה גדולה. היינו, שזוכים לשכל גדול ודעת רב להבין ענייני תורה ואמונה, על ידי שמירת שבת כי הלכתה לשם שמיים, זוכים גם לרפואת הנפש ולרפואת הגוף. על ידי הערת שבת, היינו, על ידי שמירת שבת כהלכתה, והרגש בתענוג רוחני בשבת, מתעוררים לתשובה מחמת אהבה, היינו, מתעוררים להתקרב אל השם מטבח מחמת אהבה מתעוררת בלב. כי על פי רוב מתעוררים אנשים ליראת השם על ידי איסורים חס ושלום. אבל על ידי הערת שבת, כמבואה בתחילת הסעיף, מתעוררים ליראת השם מחמת רוב אהבה אל השם מטבח ואין צריך לסבול ייסורים כדי להתעורר ליראת השם מקיום התורה שהם חיוב על כל יהודי. ועל ידי הערת שבת מתרפאים כל האנשים הכשרים מייסוריהם שסבלו עד הנה והם זוכים להיות מכובדים בעיני כל. וכל איש מהאנשים הכשרים, כל אחד לפי מדרגתו כן הוא זוכה לקבל הגדולה והכבוד ובאשר הוא זוכה לגדולה וכבוד לקדושה, יכול לקבל ולהבין חידושי תורה הדור, שצדיק הדור משפיע ומגלה ביום השבת. י. על ידי שמקרבים נפשות להשם מטבח, היינו ליראת השם בקיום התורה, ועל ידי התבודדות אמיתית, היינו על ידי שמתבודדים במקום יחידי, ששום נברא אינו נמצא שם, וסכים לפני השם ידבך את כל הקורות והתהפוכות, הן ברוחניות הן בגשמיות, הן טובות וחסדים, הן חס ושלום איסורים, באופן שבעבור חסדים מודיעו להשם ידברך, ועל האיסורים מבקש הוא שהשם ידברך יסירה ממנו. ובנוסף גם התבונן בעצמו את עול, עם מעשיו ומידותיו הם כראוי, היינו כפי רצון השם, ודן עצמו בכל העניינים. על ידי כל זה זוכה לשמירת שבת ולביטול הרע והקליפות. היינו על ידי זה מתבטלים מן האדם כל מיני מידות רעות ומעשים רעים שהם מכונים רע וקליפות וזוכה לתיקונים רבים. י"א <אז> שבת הוא בחינת עולם הבא, בחינת אמת. ועל ידי זה נמשך מפלה לרשעים. היינו שעל שמירת שבת כהלכה, זוכים לאמת ומאמינים ומבינים כי הצלחת הרשעים היא בעצמם מפלתם. ונתגלה גדולת הצדיקים והקשרים האמיתיים על ידי שמירת שבת. גם מתעוררים אנשים רבים להתקרב אל השם יתברך ולקרוא ולהתפלל רק אליו ולא לשום כוח כלל. וכן על ידי שמירת שבת נשלם דיבור דה קדושה. היינו שניצולים מדיבורים פגומים מלשון הרע, רכילות, לצנות וכו', וזוכים לדבר רק דיבורי קדושה. גם על ידי שמירת שבת זוכים לתפילה בשלמות. מדבית <תבט> <תבט> על ידי קדושת שבת, היינו, על ידי ששומרים שבת כראוי, זוכים לענווה אמיתית. היינו שמרגישים את הדלות והשפלות העצמית, ומרגישים ומבינים את חשיבות עם ישראל, ובאים לידי מסירות נפש עבור כל יהודי, כמשה רבנו עליו השלום. י"ג ביום השבת נמשך על כל אדם דעת אמיתי, ועל ידי הדעת מתחזקים במידת הרחמנות. היינו שמבין כי צריך להרחם על כל מיני בריות, כי מידת הרחמנות תלויה בדעת. היינו, כפי דעתו האמיתית של האדם, כן מצויה בו מידת הרחמנות. וכל המלחם על הבריות, מלחמים עליו מן השמיים. י"א אכילת שבת אינה לשם שביה, כלומר, שלוש הסעודות אינן כדי להצביע את הרעב כאכילה בימות השבוע שאדם אוכל להשקיט רעבונו. סעודות שבת יש לקיים כמבואר בשולחן ערוך שבשבת חייבים בשלוש סעודות וכדי שיתברכו ימות החולין כי מקדושת שבת מושפע שפע וברכה לכל השבוע ואכילת שבת הוא עיקר כבוד וקדושת השבת כמבואר בסעיף ט"ו עיקר כבוד השבת הוא אכילת שבת היינו שמקיימים שלוש סעודות לא מפני רעב רק לכבוד שבת, ומי שעושה כן, מכבד ומייקר מאוד את קדושת השבת. כי אכילת שבת היא גדולה וחשובה מאוד, כולה אלוקות וכולה קודש. על כן מצווה גדולה היא להרבות באכילת שבת. אבל כוונת האכילה לא תהיה מחמת רעב, רק לכבוד שבת, כמובאה לעיל. אכילת שבת צריכה להיות בקדושה ובכשרות, כמובאה באות אכילה. ואכילת שבת כראוי הוא תיקון לחילול שבת שעבר עד הנה, ויכול לזכות מעתה להינצל מחילולה. צ׳ <תזיין> כל המצוות שמקיימים בימות השבוע אינן יכולות לבוא לפני השם יתברך רק ביום השבת. כי ביום זה באות המצוות של כל אדם לפניו יתברך, והשם יתברך כביכול משתעשע בהן, אף גם אם אדם פשוט שבפשוטים קיימן. ואפילו המצוות שלא נעשו בשלמות כראוי. היינו, שלא קוימו בדחיל ורחימו כראוי לקיום מצווה, אף על פי כן יש לא יתברך נחת רוח ותענוג מן המצוות האלה. וביום השבת עושות המצוות דרך כבושה רחבה למקיימיהן, שילכו בדרך הישר דרך התורה. היינו שעל קדושת שבת מכניסות המצוות עוז וכוח רב באדם שיוכל להתקרב אל השם מטבח. וכל זה נעשה על ידי אכילת שבת כראוי, כמבואר למעלה. ז. שבת הוא בחינת בן, בחינת נוח. היינו שעל ידי שמירת שבת כהלכה, כמבואר בשולחן ערוך, והרגש בעונג שבת, על ידי זה אפשר לזכור לדעת גדול, שעל דעת זה מרמז בן, כמבואר בדברי חז"ל, שבן מרמז על דעת ושכל עליון. וזוכין למנוחה כראוי, שעל זה מרמז נוח, שקדושת שבת מנחמת ומסמחת כל אדם מעצבות, אם שומר שבת כראוי. ועל ידי קדושת שבת מתעלות כל המצוות שמקיימים בימות השבוע מעצבות, ונמשך עליהן שמחה. ועל ידי ההודעה להשם מטבח, על החסדים שעושה עם האדם, ועל ידי לימוד הלכות. היינו לימודי אמת, שעל ידם מתעוררים ליראת השם ולקיום התורה, זוכים להמשיך את קדושת השבת ושמחתה לששת ימי השבוע, כמבואה באות אמת ואמונה סעיף מ. וזוכים לשמוח בהתקרבות להשם מטבח, וזוכים לקיים את כל המצוות בשמחה גם בימי החולין. ועל ידי זה נתגלה האחדות הפשוט בתוך פעולות משתנות. היינו, על שמירת שבת כראוי, זוכים להרגיש ולהאמין כי כל השינויים והמאורעות שעוברים על העולם בכלל וכל העובר על כל אדם בפרט הכל רק מאיתו יתברך המכונה אחד הפשוט. ומידה זו של אמונה שלמה באחדות השם יתבח ובהשגחתו הפרטית שכל השינויים הם רק מהשם יתברך לבדו ולא מדרך הטבע דבר זה חשוב מאוד אצלו יתבח. על ידי שמתחזקים להיות בשמחה בשבת, והן נותנים לעצבות, לדאגות, למראה השחורה, לשלוט על הלב ועל המוח, מחמת הניסיונות והחסרונות העוברים עליהם, על ידי זה זוכים לחירות. היינו שזוכים למוח ולב נקיים מכל מיני בלבולים, ייסורים ופחדים. כי על ידי שמחת שבת זוכים ליישוב הדת בשלמות, ובחמת זאת מאמינים ומרגישים כי אי אפשר לפעול מאומה בשום פרט. הן בפרנסה הן לבריאות הגוף, רק צריך בכל דבר ועניין לבקש ולהתפלל אליו נדבח. וכאשר מרגישים ומשיגים אמת זו, הרי שיסורים ובלבולים בטלים ממנו, וסומך רק על תפילה או בקשה אל השם נדבח, כמובא בלקוטי הלכות. ועל ידי שמחת שבת זוכים ליראה מתוך דעת. היינו שמרגישים ומאמינים שאסור לפחוד משום כוח חיצוני. היינו לא מפני רוצח, גזלן או חיה רעה וכו'. אלא צריך להיראה ולפחוד מהשם יתברך בלבד. וט. <אדת> צריך להיזהר מאוד להיות בשמחה בשבת, בלי שום דאגה ועצבות. כי מעלת השבת וקדושתה גדולה ויקרה מאוד, כמבואר בכל ספרי אמת, ובפרט בספר ראשית חוכמה בתחילת שער הקדושה. וכדאי וראוי לעיין שם בדברים אלו, על אודות גודל השבת וחשיבותה. בכדי להתעורר בחשק וברצון אדיר לקבל את השבת ברוב שמחה. כי עיקר כבוד השבת קודש היא התחזקות בשמחה ומניעה מעצבות ודאגה. וצריך להרבות בתענוגי שבת הן באכילה ושתייה, הן במלגושי כבוד כפי הישג היד. אבל צריך לכוון בכל שיהיה בקדושה ובכשרות. וצריך לכוון בכל עניין לכבוד שבת באמת. היינו שלא לאכול ולשתות נחמת תאווה ולא להתלבש בבגדי כבוד, נחמת גאות וכבוד עצמו חלילה. וצריך לדעת ולזכור כי אכילת שבת כולה קודש, כולה רוחניות, כולה אלוקות. לא כאכילת ימי החולין. אשרי האדם המתחזק להיות בשמחה בשבת, כי עיקר כבוד השבת הוא ההתחזקות בשמחה, והמניעה מעצבות ודאגות כאמור. כ. קדושת שבת היא תכלית הידיעה שלא נדע. היינו, שעל ידי שמירת שבת קרוי זוכים לדעת אמיתי, להבין שבשכל אנושי אי אפשר להשיג ולהבין שום דבר. רק צריך להרבות בתפילה ובקשה אל השם נדבך כדי לזכות לדעת אמיתית. היינו לאמונה שלמה, תמימה ופשוטה. ורק כך אפשר להבין את האמת לאמיתה של כל דבר. כך מבואר בליקודי ההלכות. רף אלף שבת ושמד דקוצ'בריחו תופעת שבת ובחינת אור העיניים המאירים בבית המקדש ובכל העולם כולו. על ידי שמירת שבת כראוי זוכים שתיפתחנה עיני השכל. היינו שדעת האמת שבאדם נפתח לראות ולהבין אם מידותיו ומעשיו הינם כהוגן. ומתעוררים לתשובה על כל הפגמים שפגמו במידות ובמעשים. ועל שמירת שבת זוכים להתבונן ולהסתכל בגדולת השם נדבך. היינו להבין ולהרגיש בגדולתו. משמע השגחתו הפרטית על כל נברא. זוכים להבין את הנעשה והנפעל בעולם, וזוכים להתקרב לצדיקים ויראים וקשרים אמיתיים. גם על ידי שמירת שבת כראוי, זוכים לדעת גדול. ומי שזכה לדעת גדול ואמיתי, נחשב כאילו עוסק בבניין בית המקדש, כמבואר בדברי חז"ל, כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. בידי שמירת שבת ניצולים בתי ישראל משרפות ויש להם קיום. מועדי השם ראש חודש א. שורש התשובה הוא מראש חודש. כי בראש חודש משתלשלת התשובה לכל הנבראים. ואפילו השעים בגיהנום מוכרחים לעשות איזו תשובה בראש חודש. היינו מתחרטים על חטאיהם ומודים על פשעיהם ומתביישים באמת. רק בוודאי צריך לדעת כי העיקר הוא לשוב בתשובה כל עוד האדם חי על פני האדמה.